Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bokpalt-podcasten som görs i samarbete med mediebyrån Palt. Just det. Så enkelt. Hej Tobias. Hej Rasmus. Nu har vi stört upp en, en ny grej, en Spotify-lista. Ska vi börja med att presentera den lite grann? Det kan vi göra. Det är så att inför, inte inför, under varje avsnitt av Bokpalt så väljer vi sin låt som vi tycker passar in på det lästa. Mm. Och ska vi presentera de låtarna vi har valt nu lite retroaktivt då? Det kan vi göra. Börjar Börk. du med... Ja, eh, till förvandlingen så har jag valt Eminems Going Through Changes. Hur tänkte du då? Där samplar Osborns, eh, eller Black Sabbath Changes. Okej, okay. ja. det, det är lite apelsintv tänk där bara. Hur menar Ja, uh, men sa alltså att han, uh, han säger förändring Och så kopplar du till boken Förvandling uh, Ja, men samtidigt så det är en ganska dyster text uh, Särskilt mm. i Eminems uh, Tappning om att allt bara är skit <laughs> Man tänker att Gregor Samsas liv uh, Tog inte en vändning till det bättre I och med hans förvandling mm. Och så uh, sjunger han i frängen Och så då, I'm going through changes I'm going through changes jag, oh, Ja, men det här är, uh, boken handlar om det Ja, <laughs> <laughs> Ja. Nej men eh, bra val tycker jag. Jag valde Kate Bushs låt eh, Breathing. Det älskar jag dig för för Kate Bush är ju något av en husgud för oss båda. Ja, eh, bland de bästa som har har gjort i män människovärk kan jag tycka. Men, och, och då tänkte jag så här. Eh, den handlar ju om ett ofött barn. Och hur, den hur det barnet påverkas av gifter och sådär. Uh -huh. eh, och då tänker jag. Det, det är lite den samma känsla hos Gregor. Den fångenskapen i sitt rum och i huset. Och vara någonting som man inte riktigt kan vara en situation man inte riktigt kan påverka. Nu framstår ju du som en intellektuell i vår duo. Ja, men det är ju skönt att få göra det. Jag tycker det är en jobbig utveckling. Ja, ser jag med. hur länge jag har lyckats hålla det över livet. Du tänker för långt. Jaja. Nästa avsnitt, det förra avsnittet, det var när vi läste de två första kapitlen i Mörkres hjärta av Joseph Conrad. Och till de kapitlen valde jag Shore Leave av Tom Waits. Just för att den handlar om ett slags resa. Det är hur personen berättar den. Han skriver ett brev hem till sin käresta. Och då tänkte jag dels på, på Kurtz i romanen som har en fästmöder hemma. Men ja, jag tänker ju naturligtvis också på Marlow som är den som gör båtresan fram till Kurtz. Mm. Ja, det är min tanke. Ja, men bra. Jag valde Promos, uh, White Mans Burden. För jag tycker det är övergripande handlingen på något vis, den här vita mannens börda. Som ändå är ganska central i boken, tycker jag. Eller i första delen. Jag tycker inte att de var lika tydlig i andra faktiskt. Mm -hmm. Men det är ju Kipling, han är djungelboksförfattaren. Som har, som har skrev den dikten, White Man's Burden. Men jag minns inte riktigt vilken som, vem som var först. Om det är Mörkershjärta eller, eller Kipling. Det, ja, det är svårt att säga faktiskt. Ja, Men de, de, är, de är relativt samtida, tror jag. Ja. För jag vet att Gandhi är samtidigt med Kipling i alla fall okay. Men nu, nu kommer jag säga någonting som, som eventuellt blir ett Youtube-klipp framöver Så jag ska hålla snacken <laughs> Ja, vi vill ja. ju inte handla på Youtube också Vi kan säga det, vi har ju ut oss nu över nästan hela internet Men vi kan ju försöka hålla oss borta från Youtube Mm. Men, men Kipling, han, är, han lånade ju den tanken Det var ju en ganska förhärskande tanke Under hela ja. imperialismen och globaliseringens eh, tid och arv. Men mm. eh, redan i Romariket, Roma, Rom, Romarikets storhetstid så, så fanns ju den här tanken att Romarna fanns till för att tämja de andra folken Att de mm. kanske inte gjorde de bästa sången Och kanske inte skrev de bästa dikterna Men just så de kunde styra ja, <laughs> Det är en tanke som kommer fram pratar i av Vergilius och... Oj, nu pratar vi i munnen på varandra jättemycket ja, Spännande ja. Uh -huh. <laughs> eh, jag har valt i denna vecka eh, Ska vi ta det nu eller ska vi vänta? Jag tycker vi tar det nu så kan man föreställa sig att de låtarna går som soundtrack genom hela avsnittet Ja, eh, det är återigen apelsintv från, från min sida Jag valde One of Us av Joan Osborne När sjunger Tänk om Gud var en av oss Och det är just på grund av, i det här tredje kapitlet får man ju verkligen syfta bekantskap med Kurtz i Mörkets mm. hjärta Han tillber sig igen som en gud av eh, stambefolkningen i Kongo och nästan de övriga i det här bolaget också. Ja, precis. Alltså, han är nä nästan en myts karaktär. Och då tyckte jag... Det blir som en häftig känsla att lyssna till uh, What a God was one of us när man tänker på Kurtz roll och uh, den betydelsen han har för, för befolkningen där. Vad valde du då, Rasmus? Ja, du... Nu fick jag lite hjärnsläpp. Du valde Nick Cave. Ja! Nu <laughs> gjorde jag så. Nu är vi tillbaka i de vanliga rollerna. <laughs> Nick Caves uh, The Mercy Seat valde jag uh, Och det, gjorde, det är mer en stämningssak Jag, tycker, uh, jag kan, skulle kunna föreställa mig att det är Kurtz som, som sjunger den liksom. Också lite det här gudtänket Jag vet inte, han verkar både Kurtz och den låten verkar liksom bekväma med sin förgänglighet på något vis. Nu använder du ordet tänk som ett substantiv Jag tycker vi kommer överens om redan nu att vi aldrig någonsin gör det igen Nej, du, det, jag, det, jag kommer inte skriva på mig papper om det där. Nej, men då får du vänta dig att jag smädar dig också. Ja, gör det. <laughs> Tänkandet kan du säga, men inte tänket. Jag tar heller lite smädande där. <laughs> ja, ja. Men hur, hur, innan vi går in på den här, den här djupa intellektuella diskussionen, hur är läget med dig? Det är bara bra. Det, jag, jag har inte köpt en enda julklappen. Jag tar inte julfirandet på ett stort allvar det närmar sig i vilket fall? Och det är lite irriterande. Ja, jag, jag är jättenöjd med en julklapp som jag fixar idag. Det var att jag gav bort uh, lite slantar till, uh, till Världsnaturfonden. Jättelite slantar, mm. det var 30 spänn. Och så skrev jag ut ett, <laughs> ett gåvointyg på det. Så jag känner väl lite grann som George Costanza i, i Seinfeld. Du vet, han som ja. hittar på en stiftelse och ger ut en massa presentkort. Ja, jag har gett så här mycket pengar för din räkning till The Human Fund eller vad de heter. <laughs> ja, visst är. Men det är till julklappsleken så det ska bli kul att se minspelet hos den som, som får just den, den lappen. För vi kör ju också med sånt julklappsspel. Kommer man kunna stjäla paket av varandra i ert? Det, det tar jag för givet. Jag har inte spelat med min familj nu. Vi kommer göra det nu, nu den här julen för första gången. För någon... har vi så att vi vi ger en vi bestämmer en person i familjen som vi ska ge en julklapp till oss och så, och så blir det så. Mm. Det är för att spara pengar och, och liksom spara oss paniken. Som tidigare var rådan. Rätt gött Men för, förra året vi har, Jag har ju kört det där julklappsspelet många år nu Och förra året så var det någon som gjorde den grejen Att de tog en skänkt pengar. Liksom. Den blir ju inte så eftertraktad På det här på den stjälande delen Man ska sno grejer av varandra Ja det kan jag tänka mig Och skulle man lägga till en ram Så att det skulle bli lite finare och sådär det, det skulle göra så att, att De kanske bara vill ha ramen ja. det, är det, är det är pappret som är det är pappret som viktiga eller pengarna som gick iväg kanske till och med Ja fast, ja är det Men <laughs> ja. eh, Med mig är det bra, Tack för, tackar som frågar Ja, vad bra ja. Eh, Jag är faktiskt på ganska gott humör eh, För jag har en tendens att skriva små sånger i mitt huvud mm -hmm. Om saker jag, jag tar mig till Okej, okay. Ja. Inte. Nej men min fru känner till den här egenheten Hon har valt att se det som charmigt men mm. ibland så påpekar hon för mig att, att ja, det är lyhört här i lägenheten. Alla, alla i huset hör vad du håller på med. <laughs> Men ofta tar jag då en känd melodi och så lägger jag till svensk text. Och det är ju det vardagen lite trevligare. Mm. Och idag kommer jag på en riktigt, riktigt bra en, om, om min hund. Okay. Det, det, då har jag hämtat melodin från, från Dr. Bombay. Du vet, det här är lite, lite halvrasistiska svenska dansprojektet som uh, var igång för några år sedan. Ja. Okej, så här går den. Kiruna, Hilla är en shitzu från Kiruna. Hon är en liten shitzu från Kiruna. Hon är en liten shitzu från Kiruna. Men nu är hon Göteborgare. Ja, nu är hon Göteborgare. Det är Göteborgare. Ja, de är jättebra. Det är nästan en... lika bra som, som min, min Meta-sång, alltså sången som handlar om att jag gör sådana sånger. Så jag går den. Jag är svensk, kids av engelska, Jag är svensk, kids av engelska, Hur det kan bli så bra, gör det vet bara jag Nu vill jag inte, är det nya intro- och avslutningslåtar kanske? Eh, alltså, nej, det är det inte <laughs> Jag kan bjuda på ändå, då och då när, när inspirationen kommer men ja. Det här var de två bästa som jag har gjort under de senaste veckorna Ja, alltså, mm. det är ju kanon, jag att få höra det <laughs> Varsågod, det är en tidig julklapp D Tack så mycket du, Vad tycker du om eh, parenteser i texten? I just Mörkers hjärta eller parenteser i alla texter äh, och Mörkers hjärta tänkte jag på nu Jag bara kastar mig in i, i boken här nu Ja, eh, jag älskar ju parenteser <laughs> Jag trycker gärna in eh, parenteser här och där när Jag känner att jag vill eh, visa lite mer av mig själv i en text jag upplevde i, i den här boken då att det liksom förstörde den tredje väggen. Eller fjärde väggen det heter? Ja, det är frågan. Det, det här med att man... I teater talar man om den fjärde väggen i alla fall. Ja, men då kanske det är fjärde väggen här med då. Att, att man förstör... Jo, att man förstör den här illusionen av, av att man är med i berättelsen. Det liksom avbryter och så pratar han med, med, med tittaren i tv, i tv eller teater. De mm. slutar att spela och så pratar de med, med tittaren istället. Men tycker du verkligen att det är ett problem i Mörkligt hjärta? För vi vet ju redan att han sitter och pratar med folk på en båt och att det här är, är det en person som berättar det här för oss. Alltså, det är inte skrivet som det är en jag-berättelse. Det är inte skrivet som att det är någon som inte är med i berättelsen som pratar. Jag, jag, menar. Ja, jag förstår. Så han är ju tydlig hela tiden, Marlon. Ja, ja i och för sig. Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tyckte det såg lite dumt ut. Mm. Men det får du tycka, absolut. Ja. Tack. Men har uh, skönt att vi inte de här. Det är så tråkigt med konsensus. Det är ju faktiskt. Förutom när det är krig. Det är bra med konsensus. Inte, inte konsensus om att det ska vara krig. <laughs> <laughs> det finns bra konsensus, det finns dåliga konsensus. Ja, jag säger det. Så ja. Och det kan ni skriva på min gravsten. <laughs> Vad ska du stå på din gravsten? Uh, jag vet att, uh, jag inte som jag ska ha Nej. Det står född 86 och så och sedan död. Något annat år då, det känner jag inte till riktigt än. Antagligen inte 2013 i Jag gör en liten anteckning nu ifall, ja. ifall något skulle inträffa. Men vi får, vi får ta det slutdatumet senare, för jag vet inte det är nu läget. Nej, okej. Okay. Ja, men det är förståeligt, det förstår förståeligt. Ja. En tanke som jag hade eh, om det här tredje kapitlet om Mörkershjärta, Då man får stifta bekantskap på allvar med kurs som man heter, en person som har och ett företagsvägnar sökt sig in i Kongo för att kunna gräva fram och ja, fixa fram elfenben som är väldigt värdefullt i Europa på den tiden. och Han har liksom använt ganska hänsynslösa metoder. Han har skövlat byar och han har plågat invånarna där samtidigt som han har blivit slags hövding för en stam mm. som ser honom som en gud. och, och Hövdingarna för andra stammar brukar närma sig honom på alla fyra. Alltså det tal visar ju någonting om hur mäktiga han har blivit- i det området. Ja. Något jag tänker på när jag läser om honom- i den här boken, det, det är fantomen. faktiskt. För det är, det är lite så att- Kurts är uh, fantomen som har gått snett. Ja, ja. Mm. har ju den här idealismen som fantomen har. Kurts vill ju, eller säger sig i alla fall- vilja bilda stamfolket. Han vill liksom sprida kristendomen- och de europeiska dygderna. Det det. Han, han pratar ju mycket, han har väldigt många vackra ord och sådär. Mm. Och- uh, Fantomen är också en idealist. Det, var det att Där fantomen strävar efter det goda och inte blir förvillad. Eh, samtidigt som han anses vara något av en gud för eh, lokalbefolkningen i Bengali. Så har ju Kurtz blivit helt, helt bäck. Alltså, han är ju verkligen spårat. Och han har eh, kantat sitt hus med pelare där avhuggna huden från hans fiender finns spetsade. Alltså, det är ju... mm. Om fantomen skulle få en rejäl knäpp så hade han varit Kurtz. Ja, det är en lite intressant grej med fantomen. Jag var på ett seriekonvent en gång mm. där det var en... Han kom från Australien och hade skrivit, eller höll på att skriva en doktorsavhandling om fantomen. Och han hade en liten föreläsning där. Fattar, vad coolt. Ja, och det, det häftiga då med fantomen, eller det som hade gjort det relevant att skriva en doktorsavhandling om honom, var att det var lite konstig spridning i fantomens popularitet. Han är ganska stor i Sverige och Norge Och om det var Australien eller Nya Zeeland Jag minns inte riktigt vart han var ifrån nu Där han var ifrån i alla fall Och dessutom Indien mm. men, men utöver de länderna Så var inte Fantomen speciellt stor Vad kan det bero på? Jag vet inte, det var det här rädde Jag tror inte han hade hittat någon jättebra anledning Men tänker USA Jag kan ju förklara nu att det var ett Men dominerar ju rätt hårt ja. tänker jag. jag tror att Sverige och Norge Hade en väldigt bra Fantomenklubb och att mycket mm. av creden gick till, till dem då? Ja, så Fantomen är ju i stort sett en svensk tidning nu. som att flertalet avsnitt och, och serier skrivs här. Och tecknas mm. här dessutom. Så Fantomen är ju... Eller Sverige är ju ledande i Fantomen ligan så att säga. Ja. Men om vi ändå är inne på serier och sådär då. Tintin i Kongo. Det var ju ja. var ju mycket snack om det för något år sedan. När det var, vad var det? Ett bibliotek som ville ta bort den tidningen från barnavdelningen? Ja, det var, det var så att... att en föreståndare på biblioteket hade placerat om tidningen till, annan, till en annan plats. Sen blev det ver verkligen upphausat av medierna mm. som menade uh, att den hade blivit förbjuden från biblioteket. Eller så var jargongen i alla fall. Ja. Och folk blev stressade och ledsna och upprörda så som folk ofta blir. Men, men det grundade sig egentligen i att man inte ville sprida rasistiska tankar till barnen. Ja, det var väl tanken i alla fall. Den, den tidningen har kommit till ett par olika utgåvor, men den första var väl mer... Som en form av propaganda från Belgien väl, till för att få Belgiens barn att tycka att det var soft det som hände i, i Kongo. Nu är det du som har läst om det här och vill prata Nej, om. så ställ jag... inte frågor till mig. <laughs> <Okay>. <laughs> då, blir, det blir... då blir det pinsamma tystnader här. Ja, ja, men det brukar vara så allvetande. Men jag, jag får höra mig att det var något i den stilen i alla fall. Alltså att man, vill, att man från Belgiens sida ville rättfärdiga använda olika sätt för att rättfärdiga det som hände i Kongo. Bland annat då mm. genom att och rikta Serietidningar så till barn ja, det är nog inte en helt ovanlig metod Nej, det är ju väldigt Stereotypa bilder som målas ut där Så tycker, jag tycker det var Rätt i alla fall Flytta den från barnavdelningen Men kan, kan ju vara kvar som en eh, Historisk referens Ja, visst Jag menar, hur ska man säga Det, det är väl ingenting som hindrar Att man, att man läser Den serien som barn, bara om man har vuxen med sig som kan förklara och förmildra så att säga. Men att, att ofiltrerat eh, sprida tidiga 1900 värderingar till eh, vår framtids <går> vår framtidsledare det kan ju mm. aldrig sluta bra. Nej, jag tror inte Samma det. sak som vi nämnde förra gången det här med att eh, man släpper en utgåva Mein men man ser till att ha med en utförd i notapparat och, eh, och eh, loggande kommentarer på det hela. Ja. Att man inte bara Kastar i ansiktet på folk ja. mm. vi, har, vi har fått lite frågor Kul också, på Facebook Ja mm. vi, Då var bland annat en fråga om vilka, vilket språk Vi läste boken på Mörkerets hjärta mm. Jag läste, läste på svenska En översättning från 2006 När läste du, eller vilken läste du? Jag läste på svenska jag med Och det var en översättning från 1983 Av okay. Margare Margareta Odelberg Einar Hecksner Heckscher Eh, har gjort min översättning Ja, en annan grej som personen på Facebook frågade var ifall vi kan märka att eh, hur ska man säga, att vissa förhållare och uttryck finns i våra översättningar var är det, det som var frågan? Mm. Ja, något sånt eh, Något jag kan märka är att jag inte är helt förtjust i Margareta Odelbergs översättning av, av det som Kurtz viskar och som man skriver som fotnoter till sina dokument The horror, the horror Ja, men det här är spännande, innan du säger ja. mer här nu ja För eh, det var precis det jag också reagerade på ja. för, eh, Eftersom jag sett Apocalypse Now Och kände till att eh, Curls sista ord skulle vara The Horror The Horror Vänta, vi pausar där ja. Och vi påpekar för våra lyssnare nu att, att Apocalypse Now av Francis Ford Coppola Är en sentida variant Av Murkres hjärta Den utspelar sig under Vietnamkriget Till skillnad från Murkres hjärta som utspelar sig i Kongo Under kolonialismen där Ja, fortsätt Bra recap. Och det blev lite sån här kinesisk ask som vi pratade om förra avsnittet också. För ja, fast är lite klumpigare än vad Macondan skulle ha gjort. Ja, mm. <laughs> just. Taff, <laughs> Jag funderade länge på hur ska man ska översätta detta till svenska på, på mm. ett ä, häftigt sätt. För jag tycker, the horror, the horror. Ja, det låter lite häftigt och coolt. Men jag, jag kunde inte själv föreställa mig no några något bra på svenska. Mm. Vad kör var... Ernst på? Eller heter han Ernst? Einar. Eina reta han. Han kör på vilken fasa? Vilken fasa? Ja, det, den funkar bättre än, äh, än Margareta Odelbergs. Hon skriver ohygligt, ohygligt. Ja. Men äh, Olof Lagerkvist som har skrivit om hur han Han använder Margareta Odelbergs översättning, men han lägger till några egna grejer. Till exempel har han själv översatt det här till tre Fasorna, eller fasan, fasan. Jag tycker det, det funkar lite bättre. Ja, fa fasorna var nog, var nog det bästa där tycker jag. Mm. Men det är svårt för det är lätt att ge kritik utan att komma med några bättre förslag. Jag har inte det. Skräcken funkar inte riktigt. Nej. trillen funkar inte heller. <laughs> jag vet inte. Men du reagerar kul att vi reagerar på samma sak. Har du, har du något bättre förslag då? Nej, jag har inte det. Jag nämnde ju några där som inte funkar mm. där. Nej. Man ger ofta skit till översättare för att det blir dåligt ibland och sådär. Mm. Men eh, ofta blir det ganska bra också. De ska ha lite cred för det, tycker jag. Ja, eller vissa ska ha lite cred. <laughs> Andra ja. översättare ska inte ha cred alls. Nej, jag läste en, en, en bok för, för ett tag sedan som där de skulle prata. Oh, de, de tog bara i förbifarten så skulle de säga någonting om Boston Tea Party. Mm. <laughs> och då hade väl inte översättaren haft någon koll på historia. Så han kallar den bara när det var tebjudning i Boston. <går> han har översatt, översatt Boston tio till. Ja, och det handlar inte om någon te-bjudning då, kan jag förklara. Utan det var ju att man kastade massa te i, i vattnet. för att. Uh -huh. ja, det var ju utlösande faktorn kan man säga i amerikanska revolutionerna. Ja, några egna favoriter där. Mest har det att göra med tv översättning alltså de här ja. subtitles jag, jag kan förstå att, att det är svårt att göra bra subtitles nu eftersom att man från antagligen inte säkert mycket på det för det finns ju många illegala undertexter runt om mm. på nätet och man måste göra väldigt många under väldigt kort tid för att alls kunna få ihop det brödfödande men eh, det blir ändå och lite ibland som när jag såg på Stargate den här science fiction serien ja, och då finns det en, en figur där du, som har en stav som man använder som vapen ja, Alltså, jag kan nog slå igenom den här dörren med min, med min stav, säger han på engelska då. Men uh -huh. då översätter, översätter den till, det till. Jag kan komma igenom här med min personal. Du <laughs> staff och staff. <laughs> då tänker jag att översätter den inte, har kollat ens. Jag har bara Nej. lyssnat på en p 3 kanske och skrivit av. Eller bara google-translatat. Sen fanns det en, en film som, som handlar om militären, den amerikanska militären. Dion Travolta har en roll. Jag minns inte alls vad som inträffar, men i alla fall så säger de så här, let me be frank. Då översätter de det till, låt mig vara frank. Och det, det kan man ju säga, det betyder låt mig vara ärlig, låt mig vara uppriktig. Men när man ja. st stoppat ett stort F på frank. Ja. Så frågan blev, får jag vara den här personen frank? Bara, ja. Ja. ja. Det okay. helt okej okay. du får vara precis vad du vill. Annars så har jag mest tråkiga sådana, som, som en vampyrsbekännelse som jag läst när jag var ung. Där så gick jag upp i världen när jag läste att, att deras fartyg krossade oceanen. Det borde du inte ha gjort. Då borde du ha korsat oceanen. Om du ja, krossar det, oceanen så ja. är det ju ja, konstigt. Ja. Men du, vi har ju fått fler frågor. Ja. Dra en till. Vilken genre skulle, skulle boken om ditt liv vara, Tobias? Det är en jättesvår fråga. Det är inte action. Det är, det inte. Det är ju verkligen inte action. Det är inte skräck från sätt, vissa vissa avsnitt. Eh, drama, nej. Jag skulle nog säga att, att en, en svart komedi. Mm. <laughs> alltså, eh, säga, alltså, större delen av mitt liv har ju gått ut på att jag inte får tjejen. <laughs> att jag misslyckas och sådär och att jag grämer mig över det. Eller det är i alla fall min upplevelse. Sen så har det inte varit så objektivt sett. Det har gått relativt bra för mig. Men, men det har i alla fall varit en hel del. Eh, Förnedringstv kan man säga <skratt> Så tills jag, tills jag Säkert på kärleksplanet säkert in, tills jag träffade min fru Då, då det tog jag en, tog en sväng till romantisk komedi kan man säga. Men ja, men Jag har självdistans Komedi, säger vi Komedi, ja mm. Det är den jag tänkte ta alltså, Jag har ett ganska händelselöst liv Det är inget av vara avundsjuk på utan dag dagarna bara flyter upp och sådär Jag vet inte, det skulle vara jättetrå en jättetråkig film i alla fall här men... Alltså ett epos Ja oh. Psykologisk spela. skräck Psykolog, okay. Mår du så dåligt? Så. Nej, det gör jag inte Okej okay. men... <laughs> men spela dig i filmen om ditt liv då? men så skulle spela honen det skulle vara Om vi tänker att vi har skrivit en bok och så och så ska det filmatiseras, vi måste hålla bokperspektivet levande. Olasari? Nej men det. Det är i här Nihaya björn Vad är det? Tv-serie så gick för tv fyra på längsamt. Ja jag gör det. Du du har tittat en del på Doctor Who nästa fråga. Ja men jag vill ju säga vem som skulle spela mig Ja okej okay. ja, Antagligen blir det, ju, blir det Finch Du vet han är just shoot med den här äckla lilla nörden med ja. För det var en elev som sa till mig Att jag såg ut som honom Och det var väl när jag var lärare då ja. Och det, det tog hårt men jag, jag får ge henne lite rätt Så att det hade funkat Ja ni har ju inte personligheterna Nej det har vi inte Men det är inte så vi är båda taniga tan och blonda ja. Så är breda leenden Ja men det är bra ja, ja. Gå vidare nu Ja Uh, vilket, vilket, hur skulle man kunna använda sig av uh, Mörkers hjärta för att göra ett Doctor Who-avsnitt? Har det hänt? Tror du det kommer att ske? Det har inte hänt uh, det, det skulle Har kunna... du sett alla? Jag har inte sett alla, det finns hur mycket som är. Så Det finns också många avsnitt som har försvunnit för att uh, BBC Behövde videoband <laughs> Eller de behövde något att spela in på Och så tog mm. de något så gammalt från förrådet Och de kunde inte ha anat att uh, Hemmavideo och DVD Skulle bli något stort i framtiden så, nej vi köper det här bara, vi har ingen användning för det ändå Och så då försvann en hel del Dr. Who avsnitt säkert, Från den äldre serien då Ja, ja för ja. de har väl hållit på Liksom för allt i stort sett Ja, det, det, den har pågått för alltid kan man säga <laughs> men, men i alla fall Det har ju faktiskt hänt så här: eller Det blir en lite rolig grej på internet och så att Till exempel Van, Van Gogh-målningar Att man håller dit den här tidsmaskinen Som, som Dr. Who reser runt i Tardisen, mm. som ser mm. ut som en en telefonkiosk, en blå telefonkiosk. Som finns i sci-fi-butiken i Göteborg, va? Precis, de har ju gjort eh, sin hiss. Eh, de har fått den och efter liknade en så, så till exempel, eh, ja, men i olika målningar av Van Gogh så har man målat dit den. Till exempel när, när, de, när han har målat av ett kafé så står en Tardis där plötsligt i 1800-talets Paris. Det är superkul. Ja, det är faktiskt rätt kul. Mm. Så man skulle ju kunna göra något liknande med Mörkers hjärta i ett avsnitt att, att uh, antingen det är att, ja, att det ju ser ut då där, där det plötsligt dyker upp en Tardis <laughs> eller det var en konstig blå låda där det här blir ju kult stödsbädd Nå något i den stilen. Eller att, att uh, det dyker upp en märklig farbror som pratar om att ja människor är ju bara varandra och sådär. Vilket är en vanlig punchline av, av doktorn att vi inte kan ta vara på oss själva. Jag, tänkte, jag, har, jag har inte sett någonting doktor, av doktor Who egentligen. Borde du göra? Ja. Jag har sett ett doktor armband idag faktiskt. Jaha. Ja. Nu vet du Ja. Um, så jag har svårt att komma med något förslag. Men jag tänker eftersom man har lyckats göra Apocalypse Now baserat på den här boken så borde man ju även kunna göra ett Dr. Ho-avsnitt. Det blir inte säkert glatt Dr. ho förstås. För det är en ganska dyster bok. Ja. Man har ju faktiskt också kunnat skriva om med stolthet och fördom. Det handlar om zombies. Ja, även om strimberg va? Det vet jag inte. Ja, man har man skrivit om en strimbergroman Ja, jag tror det. Jag vet i alla fall att, att förlaget Rosenlarv gav ut en, en utgåva av Giftas 2 alltså hans novellsamling som är väldigt misogyn och kvinnlofientlig och så skrev de i feministisk bearbetning och så är den blank <laughs> så det är en an anteckningsbok helt enkelt Jaha, det var ju lite fyndigt ja, Den är slut på förlaget, jag hade jättegärna velat ha den hm, Ja. Och det, då det kastar oss ju in på nästa fråga Mm. Och det är ju om vi har, hur vi tänker när vi väljer eh, böcker. Om vi har något eh, genus eller intersektionalitetstänk. Nu använder jag tänk igen där som ett substantiv. Ja, och du får en förbråsa av mig. Uh, mm. Nästa gång får du ingen julklapp. Okej. Okay. Du Shit. får inte ändå. <laughs> det är ju hotet mindre skrämmande. Ja, ja. Men jag kommer inte ringa på julafton. Jag kommer ringa på annan dag jul om du lite Ja, men vi, ja, vi kan titta på de två böcker vi har valt nu eh, som mm. är skrivna av, av vita västerländska män <går> och eh, är ganska vanligt förekommande på kanon stor världen över. Mm. Man kan säga att, vi, att hittills har inte ett genusperspektiv funnits hos oss, men vi ska naturligtvis tänka på det och vi ska bredda. Vårt urval. IT-intersektionalitet har vi ju i och för sig i och med att uh, Mörkers tar upp så pass många olika förtryck och sådär. Men det är en dålig ursäkt. <laughs> ja, och in, inte för att så här hålla på och försvara sig heller. Det är såklart uh, pinsamt. Men vi, vi är i våra val. Samtidigt så har vi när vi presenterade de tre böckerna vi valde mellan. Så hade vi ju en eh, hade ju lagt fram en bok som behandlar eh, just eh, problematik med kvinnoförtryck. Mm. som jag valde bort då, till förmån för mörkets hjärta eh, Ja, det var krantigt Ja, det får man väl säga men eh, även rasism är en viktig fråga Men eh, hur som helst var det brudarna, Ser ni och vi säger de är på väg Ja De är på väg Det är de, och det är lite upp till dig nu, nästa gång då. senare i avsnittet så kommer jag att presentera tre böcker och där finns ja, Men då det... väljer du på förhand om du säger så på... <laughs> ja, okay då. Din favorit är alltså skriven av en, en kvinna Antar jag nej, nej men två av tre böcker jag kommer presentera Är skrivna av en kvinna <laughs> En av dem går fet bort alltså nu. Ja nej men Vi, vi, vi ser vad som händer jag ska, vad som inte, jag, ska den, jag ska inte vara den Vi har besvarat frågor Och vi har bara undantagsvis pratat om boken Som vi, <laughs> vi har läst idag <laughs> ja. ehm, Ska vi prata om boken vi skulle ha läst idag Det tycker jag jag har ju dragit lite grann av handlingen um, i det här sista kapitlet av Mörkrets Hjärta. Mm. Att Marlow finner till slut Kurtz, mannen som han skulle finna. <laughs> och uh, grejen är att Kurtz är dödssjuk. Ryktena var sanna. han mår inte alls bra. Det står inte vad det är för sjukdom han lider av. Men han är ett benrangel och han är väldigt matt. Och i beskrivningen av Kurtz här så är det något som är ganska spännande. Och det är att han beskrivs som... Ja, han ser ut som döden gjord av elfenben. Mm. Och då tänker jag förstås att han har blivit det som han har grävt efter. Han har ju suktat så mycket efter elfenbenet. Den här, det här som får symbolisera den västerländska girigheten. Alltså kapitalismens ja, anledning till att vara i Afrika. Eller Josef Conrad använde det som symbol i alla fall för deras utsugning av Afrika. Och Kurs har gått så långt att han har börjat efterlikna det hela. Han, han ser ut som här förbi. Han är alldeles vit och han är skallig dessutom. Så det, han är som eh, en benkota. Då tänker jag lite osökt på Sagan om ringen. Eller eh, Ringens bröderskap som den heter nu. Av Jirai-tolken. Och en liten figur som heter Gollum. Ja, visst. Som eh, använder ringen, den här My Precious, som man kallar den. Till slut blir det en liten, eh, liten padda. Ja. <laughs> och, och så är det också med, med, med alla... Figurer som kommer i kontakt med ringen Att de eftersträver den För den kan ge dem makt och, och så vidare Den är förförisk, men den förändrar dem i själen Alltså det, den symboliserar Någonting som ja, Kanske på något sätt ja, I Sagan ringen är det vetenskapen den symboliserar Och eh, ifall man strävar för långt Så förvrider den Och till slut så är man bortom all räddning Något i den stilen i alla fall eh, Och här ser vi liknande för, förändring Hos Kurz Ja, jag Lätt att säga efteråt Men jag fick också lite så här gollundvibbar mm. Av honom Med den här eviga strävan Och till och med när han åker iväg så liksom, Och han ligger inför döden Så är han orolig Vem, vem som ska äga de här elfenbenen och så där. Mm, just det. Han beskrivs menar... ju som en, som en riktig riktig Demagog, alltså en person som Är sjukt duktig på att tala han, han Det han skrivs att han skulle Kunna passa som en ledare i ett ytterlighetsparti Ja. politikerna borde ägna sig åt han verkar ju då... vara bra i, i allt möjligt han skulle även vara en bra musiker och, och sådär ja. tankarna går ju lite grann till Hitler förstås naturligtvis, <laughs> för han, han fuskar ju med måling alltså, tidigare så skrivs det ju att han har, att han har målat en, en bild av rättvisan eh, som hänger i någon av stugorna där i Kongo, och sen mm. står det också att han uppskattar musik och, och sådär, och att han, han liksom, han lyssnar till honom han är fantastiskt duktig på att tala man, man tänker ju lite grann på att, att Josef Konrad ser om Hitler här på ett sätt. Samtidigt som det också går att koppla det till vem som helst som strävar till makt och sedan missbrukar den förstås. Ja, jag tänker det som gör han lite spännande också är att han eller, jag vet inte, men han verkar ju fly lite från den, den, rollen han hade, alltså den rollen han hade i företaget, i bolaget. Alltså som han, indriver han, ELF-Ben? Ja, eller han överger ju, överger ju det lite grann för att bli en ledare i, i Kongo. Ja, men jag ser det ju inte som att han äh, gör av välvilja, utan jag ser det ju som att han, han har den här rollen för att kunna fortsätta suga åt sig elfenben och makt och rikedomar. Ja, men vad spelar det? Ja, äh, absolut. Men jag tänker, är det, är det viktigt som rikedomar i, när man är ledare i en stam i, i Kongo. Värderar, värderar, de, värderar de det högt? Jag tänker att hans motiv ändå är de samma. Du vet den här uppsatsen han skrev, vad man ska kalla det för, om hur man ska handskas med lokalbefolkningen i Kongo. Mm. Och så skriver han att eftersom att västerländarna, europeerna, har vetenskap på sin sida och de har skjutvapen och sådär så framstår de som gudar inför kongoleserna. Ja. Yeah. Och eh, det betyder att de har väldiga möjligheter att kunna förändra saker och att kunna sprida det goda ordet, så att säga. Och det, jag ser ju inte som att han har ändrat uppfattning, utan han är ju där som en bildare, i sin egen åsikt då. Ja, Sen så förekomlar den här tanken i boken att det vilda förändrar även eh, oss. Så. Eller de som kommer till, eh, till Kongo? Att visst, Europa förändrar Kongo och västerniserar allting. Det är inget ord, jag vet. <laughs> Men eh, samtidigt så, så kommer stamsamhället in i, in i västerlänningarna. Och det är väl eh, en eh, märklig tanke. Men likväl så finns den där. Ja, funderar också lite på så här... Varför var man skulle dra gränsen För civilisation Och mm. att någonting är civiliserat ja, Det är det. såklart ingen knivskarp gräns Men jag menar, har man en fungerande by Är inte det en civilisation det med? Ja, det är ju det är Ett arv från kolonialismen Att vi tänker oss den västerländska civilisationen Som mallen Ja. ja men så behöver det inte alls vara <laughs> <laughs> Skönt ja. för Det där är lite spännande egentligen Man har gjort så här undersökningar Om lyckande eh, Ja, och Danmark har väl vunnit någon sån undersökning i och för sig Men annars så är det väl i regel Alltså folk som lever väldigt nära naturen mm. Man liksom går upp och så ser till och till för att ställa basala behov Alltså skaffa mat och tak över huvudet och liksom sådana grejer och ja. det är det man blir lycklig av mm. Och, och, och olycka och annat kommer sen när man har sådana storstadsproblem Som kanske är vanligare här i, i Sverige till exempel och Vilken frisyr ska man ha? och Vilka kläder är fina? Ja, det känns som att sådana undersökningar ger Buddha rätt på ett sätt. Att det är strävan efter ytliga saker som gör oss ledsna. Eller mm. att, det är att vi, vi tillfredsställer ett visst behov. Till exempel, oj jag vill sitta här, åh, oh, skönt där. Men sen när man sitter där ett tag så, är det inte så skönt. De strävar man efter någonting annat. Och ja. så fortsätter det. Alltså, så länge man strävar så blir man inte lycklig. Nej, precis. Och då, om man då hittar... <laughs> Någon form av cirkel där då där man hela tiden tillför ett ställe basala behov. Så kanske det är den gyllene medelvägen. Sen tänker jag det här som vi nämnde. Att man ser den västerländska civilisationen som en slags slutpunkt. Att vi är klara. Det, mm. det också kan göra att man inte känner att det finns så mycket att arbeta för. Jag vet jag pratade med en ganska framfällande person i Djurens rätt. Inför en artikel som jag skrev. Och hon menade att hon hade varit på resa i Afrika. Och så hade hon samtade mycket med, med personer i de olika länderna hon besökte och hon kände att det fanns en annan sorts optimism där alltså visst man hade det väldigt svårt och man hade enorma problem som vi knappt kan föreställa oss men samtidigt så man tänkte hela tiden att det kommer bli bättre det kommer bli bättre vi ska kämpa för det här vi ska jobba för det här att man, man var alltid positivt inställd sen hon kom tillbaka till Sverige och månader på så kunde hon bli apförbannad över att, eh, att folk gnällde över att ja, bussen kommer inte, den är tre minuter sen och, ja, men det kommer ju ändå en buss var tionde minut <laughs> det kanske alltså det handlar mycket om, om det kan handla om hur man ser på sitt samhälle och sin roll i samhället ja, visst. Ja. det är en spännande tanke mm, mm, det är. Om, man, om man vet att lycka egentligen är att gå tillbaka till det basala eh, varför gör man inte det då? jag skulle ju väldigt gärna göra det <laughs> men mm. men eh, jag, vill ju, jag vill ju ha Playstation 4 Ja, ja och, Även om du vet att du inte äh, blir då, då går det inte. Vad sa du? Även om du vet att de inte blir lyckligare Nej men sen kommer ju Playstation 5 ja. ja Men kanske blir lyckligare av Hugga Ved Det kanske man blir men eh, Ja nu, nu, nu tycker jag att vi är på farliga marker ja. <laughs> Det var en, en, alltså alla, alla alla livsfilosofier Som hindrar mig från att skaffa en Playstation 4 När det är läge ser anser jag vara på något sätt Nej, nej det, självklart, inte, självklart inte Och det är inte alla förhållande heller Att kunna köpa en Playstation 4 Så jag är ju ett litet svin egentligen När jag sitter och pratar om mina, mina köpplaner Och det är ju till exempel Playstation 4 då Som, som gör att det än idag är Konflikt i Kongo mm. Berätta Ja, man ska inte bara skylla på PlayStation för det va? Men en del i, det, i den konflikten som, som fortfarande fortgår då är ju utsugandet av mineraler. Mm. Och tydligen så har Kongo ganska stora resurser vad gäller sådana mineraler som man behöver för att göra elektronik. Okej, okay. jag har en mm. fråga då. Ja. Är det elektronik som används specifikt av Sony? Har du sådana fakta? Nej, nej, utan det... nej, det hade varit så övermänskligt snyggt av dig annars att gå <går> ja. från min önskan om att spela på en liten Playstation 4 till att, att Ja, men just i Kongo så... <går> så är Sony riktiga monster och skövlar och bränner och håller på Ja, nej, man ska inte bara skylla Sony för det, utan det är mobiltelefoner och allt möjligt Mm. Och den konflikten är såklart Rör ju annat med Men just elektronikresurserna där Bidrar till den ja. Men ty tydligen då Jag läste nu att En av de stora rebellgrupperna har nyligen Lagt ner sina vapen Förhoppningsvis så kanske det blir lite bättre nu Men annars, alltså det har varit Den konflikten som liksom har tagit Mest liv egentligen på, I modern tid Fem miljoner döda mellan 1998 och 2013 Ja det är ju gräsliga Mm, då... Jag hoppas och tror att det är så som Emil Jensen Poeten och artisten säger Att vi, vi lever i medvänsklighetens Tidevarv och att de här Högerextrema krafterna Och konflikterna som, som Dyker upp här och där Att det är dödsryckningar jag, ja. jag, jag, har inte se, jag har inte hört Alla hans argument om varför Men jag, jag tycker att det låter tröstande så. Ja, jag hoppas ju Också på det Sen är jag inte säker på att jag tror att det är så det är Nej, alltså historien berättar för oss att varje gång man tror att mänskligheten är på landet av, av någonting underbart och magiskt så blir det bara bajs och alltihop ändå. Mm. <laughs> ja. men, eh, det har på, hänt på, minst två gånger. Ja. <laughs> på, ta på tal om eh, Kurtz sjukdom. Ja. Mar Marlow nämner väl själv att han har malaria någon gång. Kan det vara det Kurtz är av också? Vet du hur man blir av det? Uh, nej, det vet jag inte. Jag vet men jag, jag minns feber, inte att, men... att Marlow har skrivit det. Eller att det nämns Men det gör det säkert det be... Men jag kommer inte ihåg det just nu Malarian tillsammans med, med ångbåten Är två centrala grejer Som gjorde att man just under den här tiden Som Konrad eh, själv var, var I Afrika eh, Som gjorde det möjligt mm. för Man hade precis upptäckt eh, Kemin Hade man upptäckt kemin? Kemin <laughs> <laughs> ja, Man behöver kemi för att upptäcka kemin Ja <laughs> Nej, men och det, det var någonting man kunde få i sig då för att förebygga malaria. Så man inte dog i lika stor, stor utsträckning när man var i Afrika. Vilket förstås inte var så bra för lokalbefolkningen i Afrika. Nej. Nej. Och så sen att ång ångbåten var nu Så man kunde, precis som man gör då i både boken och i hans egna liv, färdas uppströms. Så det, det var två viktiga faktorer för den europeiska utforskningen av Afrika det är mycket möjligt att det kan vara malaria eh, och Hans största fiende är en person som inte blir sjuk överhuvudtaget. Kommer man ihåg direktören han, han har ju sin makt för att han aldrig drabbas av någonting ja, just det. Och då nämns ju klimatet som någonting som, eh, som orsakar sjukdomen Vilket inte faller med malaria förstås Men eh, flugorna kanske trivs i varmt klimat vet. Ja, ja men det är ju så jag, tänker att det kan, jag, jag, ska... jag tänkte som hastigast att det kunde röra sig om en sexuellt överförbar sjukdom för det nämns ju i slutet att, att Kursa ägnar sig åt eh, onaturliga njutningar. Och då är det frågan mm. vad, vad man menar. då menar man sex för äktenskapet? Eller menar man eh, någon slags homofobisk eh, grej med det hela? Av något slag? Eh, vet du, mm. Men det kan, ju, det kan ju lika gärna betyda att han, att han gillar att hugga huvud av folk. Vilket, <laughs> vilket han bevisligen gör i boken. Alltså, för Conrad beskriver inte närmare de här njutningarna består av. Nej. Mm. Nej, jag vet inte. Jag tänkte bara, eftersom Malaria var en stor grej så tänkte jag att det eh, ja. kan det kanske ha varit det. Det kan absolut ha varit. Fast vi får aldrig veta det. Nej. Nej. Du, du nämnde ju Apocalypse Now. Ja. Och grejen jag avsky när filmfigurer ju intrång i min läsning. Jag, alltså jag, ja. jag köper aldrig en bok där det är en bild från filmen på omslaget. Ja. Det var okej okay när jag köpte senaste översättningen av Hobbiten. För då hade de bara hans rygg när han tittade ut över fylke. Då ser man ju inte att det är Martin Freeman som står där. Men alltså jag, jag avskyr när någon bestämmer åt mig hur personen ska se ut. Jag, mm. jag vet, ibland så går jag till och med emot beskrivningar i boken av människor och tänker Nej, den här personen är blond. Det, det där det stämmer inte överens. <laughs> med min tanke. Eh, men, men här så gör det ingenting att jag har Marlon Brando i huvudet. När jag läser Mörkis hjärta. För Marlon Brando är ju Morgon och Brando. Och eh, alla gör Marlon Brando. Marlon Brando är det bästa som har hänt Film. Ofta. Och hans roll som Kurt i Apocalypse Now, Den är ju lysande faktiskt. Ja. Ja. Och jag tycker inte Det är jättestora likheter Egentligen mellan film och bok Det är ju inte, det är bara slutet som minner Rätt mycket om ja, Och varandra. scenerna där med, med Dimman och, och Bilarna och sådär Just det men i övrigt så är det inte så mycket som är så likt. Det var, för övrigt eh, tycker jag att det var kul av oss att ingen valde eh, This is the end låten som är soundtrack till filmen. Som soundtrack till detta avsnittet. Är det The Doors tänker du? Ja det är det kanske. This is the end, my only friend The end. Ja, det är det med i filmen? Ja, ja det är väl ah. den första som spelas. Okej, okay, grym låt. Mm. Grym film i ja. övrigt. Ska vi gå över på nästa bok? Det tycker jag. Nämn dina förslag. Första alternativet då. Svindlande höjder. Och det här blir en återkoppling till Kate Bush, som vi nämnde redan tidigare. Det är en av hennes största låtar. Hittar heter ju det. Av Emily Bronte. Mm. Varför ska eh, vi läsa den? Jo, alltså, jag vet mycket lite om den boken. Jag tycker låten är väldigt bra. Det är den. Så, kan så du punga vill... på den? Nej. <laughs> Okej. Okay. Jag, jag kan där jag tänka mig att granske. du skulle kunna få till rösten så där. Ja, mm. ah, jag tror inte det. Nej. Oj, nu hörde jag Hilda i bakgrunden. Vad kul. Ja, det är min huden som blir upphetsad för min hustru och hennes syster kommer tillbaka nu från mm. bio. Mm. Sen så har jag Freddie Mercury, den definitiva biografin. Okay. Och det är Leslie Ann Jones som har skrivit den. Varför ska vi läsa den? Ja, men um, Freddie Mercury var ju ganska tuff. Ja, mm, och det blir också musikkopplingarna. Men verkar jag vara någon form av musiknär? Det är ju absolut inte. Sasha Baron Cohen ska ju spela honom i en kommande film. Det kan jag tänka mig bli ganska bra. Ja, Om han man beter han sig på helt som, annat sätt än man brukar. Tydligen så har en sångare som kan matcha Freddie Mercury i många avscenen. Och det är ju imponerande för Freddie Mercury är ju en av tidernas bästa sångare. Tycker ju alla från operaartister till, till popstjärnor. Mm. Mm. Och den tredje boken då. Positiv antirasism. Så förnyar vi en debatt som kört fast. Av Daniel Poole och Alex, Beng Alex Bengtsson från Expo. Uh, jag gillar Alex Bengtsson. Jag gillar Expo. Mm. Expo, är en bra till. Det är de tre jag har valt till, till, till nästa läsning. då. Ja, men det är en no brainer tycker jag. För vi har ju diskuterat Kate Bush tidigare. Och mm. det väckte ju min sug. Min Kate Bush-tarm kittade ja. till. Det var ett fel. Men äh, Svinnande höjder. <laughs> Woodring Heights. Ja, då tar vi den. Mm. Då tar vi den. Vad kul. Det ska bli spännande. Jag tänkte läsa den inte länge utan att få. Få till det. Ja, det kan bli väldigt bra samtal om den också. tror jag. Ja, jag hoppas det. Ja. Har du den hyllan redan? Jag har den i hyllan. I en fin pocket att gå. Ja. Då är det bara jag som behöver införskaffa dem. Ja, men de orden. Ska idag säga <laughs> då Det ska vi absolut göra. Det var ett jättetrevligt avsnitt. Ett mm. trevligt samtal. Du är en trevlig ja. kille. <laughs> tack, tack. Jag, jag tar mig och... <laughs> Hoppas ja, du får jul. en fin jul, Brasilien. Ja, du är med. Jag tycker det var en rolig jul. Ja, bra. Då. Hej då. Hej då.